Збройну потугу, якого склали б самооборона царства, зелений легіон білоруської армії, литовські стрільці та окремий кавалерійський корпус Сибірського ханства. В. Засобами самвидаву, комп'ютер, зірокс-машина, принтер виходить і розповсюджується серед екстремістських кіл нерегулярний журнал «Аліменти» під редакцією якогось Адугова який рясніє псевдоаналітичними статтями на теми історії, політики, геополітики, антропології тощо. Зокрема, там містяться відверто ворожі обом – українському та російському братнім народам – Максими, як от. Без розвалу і розчленування України як єдиної держави немислима і неможлива російська держава в своїх одвічно питомих землях. Антропологічно великороси належать до арійської раси, як також білоруси, германці, скандинави, і незважаючи на специфічний розріз очей та колір шкіри, японці, тоді як малороси в купі з балканцями, кавказцями, романо еспанцями та персами належать до середземноморсько-малоазійської раси. Українське державне творення Історичне непорозуміння, яке виникло як геополітичний ексцес усупереч усім законам логічного і справедливого розвитку цивілізації. Тому завдання російських патріотів – ліквідувати цей політико-адміністративний паралакс і відновити статус-кво. Під статус-кво господин Дугов очевидно розуміє існування імперії в кордонах 1913 року. Г. Серед окремих представників кліру єдиної помісної Руської Православної Церкви «Київський патріархат», а також агресивно і антипатріотично та, на нашу думку, латентно-атеїстично налаштованих парафіян, ширяться розмови про можливість виходу парафії РПЦ на терені царства з канонічного підпорядкування Київському патріархату і утворення РАПЦ Російської автокефальної православної церкви з канонічним підляганням Вселенському Константинопольському патріархові, а паче того утворення московської патріархії, що, вочевидь, буде до повного абсурду неканонічно, бо мотивують ці господа свої вимисли тим, що, мовляв, служба Божа у церквах РПЦ КП правиться не зовсім зрозумілою московитом українською мовою. А натомість пропонують впровадити у літургію рязансько-вологоцький діалект з елементами мертвої церковнослов'янської мови. До того ж, вони стверджують химно, що буцімто гроші, зібрані в парафіян на терені царства, буйним потоком пливуть у Київ. Також серед певної частини інтелектуалів робляться спроби перекладів святого письма, псалтиря та молитовників на рязано-вологоцький діалект, який вони оголошують. Великоруським язиком. Д. За недогляду органів місцевої влади час від часу на будинках адміністрації, промислових та житлових спорудах невідомі зловмисники псевдодемократичного та неокомуністичного забарвлення вивішують біло синьо-червоні та просто червоні фани. Причому чинять акт вандалізму щодо державних царських трикольорів біло-жовто-чорних та дружніх синьо-жовтих стягів Також незмивальною фарбою малюють на царських орлак зірку з сирпом і молотом а на державних тризубах ліву свастику Д Не применшуючи історичної ролі та звиття героя російської свободітельної армії, яка боролася на два фронти проти Сталіна і проти Гітлера і внесла свій посильний внесок у розгром українським військом спочатку сталінсько-більшовицької кліки, а згодом гітлерівсько-нацистської тиранії, мусимо зазначити що серед поспільства царства інкубується фальшивий міт про антиукраїнський месіянський характер РОА, яку згодом українська окупаційна мілітарна адміністрація звела до рівня сил самооборони, обеззброївши і поставивши на ключові посади українських старшин та генеральних старшин, тому в певних маргінальних люмпенізованих прошарках утворюються банди так званого НР. СО Російської народної самооборони, які на противагу офіційним силам самооборони царства вбачають в Україні потенційного противника. Провадять підпільні мілітарні вишколи, носять камуфляжні однострої, впровадили свою символіку – ліву свастику в обрамленні восьмикутної зірки, виготовляють та розповсюджують листівки та літературу підривного характеру розробляють доктрину євразійської єдності.